Я вже вирішила, але тепер, коли відомо конкретно, от цей Ото, робітник, на заводі, не можу, мені не подобається. Ти його ще не бачила, і коли побачу, не сподобається. Ну, знаєш, з таким настроєм тобі Ален Делон буде не до смаку, ти дивися на речі інакше. Тетяна щойно зарядила нову батарейку до свого внутрішнього апарату. Такого собі манітофону, яким постійно, повторюючи одні й ті самі аргументи, мав би переконати Валентину до цього кроку, як її перервав телефонний дзвінок. «Ало! Добрий день! Здравствуйте, Валя! Очень приємно. Тетяна і Антуанетта затамували подих. Тон, яким вела розмову Валентина, сподобався обом. «Молодець, Валюха! Мало балакає, більше слухає!» Мужикам це подобається. Вони не люблять балабалок. Тетяна вболівала. Ніби на футбольному матчі. Лагідніше, лагідніше, Валюнчик. Нарешті Валентина поклала слухавку. Ну як, аж замерла від цікавості Тетяна. Та нічого, голос приємний. Тільки простакувати він якийсь, Навіть не знаю. Не шукай кістки, молодці! Простакуватий. Ну, розумієш, розмовляє якось. А де тобі академіка узяти? Всі академіки давно собі фрау познаходили. А ти, хто принцеса? Сама ж не академік, проста собі дівчина. Нічого, Валюшу, якщо цей голос справляє приємне враження, це чудово. Повір мені, голос для мужчини головний інструмент впливу на жіноче серце, лукаво посміхнулася Антуанета. Гаразд, дівчата, оближте. Мовляєте мене, як дитину, що відмовляється пити гіркі ліки. Сама я цю кашу заварила, сама і їстиму. Сподіваюся, вийде смачно, обняла її за плечі Антонета. Ти хоч скажи, до чого ви там дощебеталися, молодята? Він спершу надіслав своє фото, а потім хоче приїхати. Оцього ще бракувало, спершу приїхати, потім залишитися. Тернопіль таке гарне місто. «Я йому залишуся, анімечена!» Тетяна аж розшированілася під наміру емоцій. «Я теж вважаю, що краще тобі поїхати до нього, а навпаки. Правда, Тоню?» «Як ти гадаєш?» Антуанета, як завжди стримана, керувалася не так емоціями, як здоровим глуздом. «Сподобається він тобі чи ні? Ти все одно побачиш країну, можливо, заведеш корисні знайомства». Валя збиралася недовго. Отримала запрошення – візу і рушила до маленького міста в околицях Мюнхена, власне до Кракова, де на вокзалі повинен був зустрічати і німецький наречений, що потім власною машиною відвезти додому. Сказати, що Валентина хвилювалася, було б лише легкою тінню тих почуттів, які бурою захотопили серце. Воно тремтіло, тьохкало, ледве соловейком не висвистувало. Який він, її суджений, чи відповідає дійсності, Приємне обличчя на фотографії. Чи справді він такий щирий, добрий, як пише у листі? Чи справді вона так йому подобається? А раптом при зустрічі щось піде не так. А раптом її фігура, обличчя, голос, манера, розмовляти йому не припадуть до смаку. Ото буде ганьба. Балакатимуть поза плечима, скажуть, не захотів німець Вальку. Намагалась взяти себе в руки. Не пускати в голову таких думок. Та вони, не мов миші прогризали дірочки в її внутрішньому захисті і лізли, лізли, пхалися, ворушилися, розштовхуючи одна одну і не давали спокійно малуватися краєвидом. Нарешті поїзд зупинився. Валя давно склала свої речі, щоб не вовтузитися з ними в останню хвилину. Та чомусь боялася вийти на перон. Трусилися коліна. От зараз, зараз вирішиться її доля. Зараз, через якусь хвилину, з'ясується, що її чекає, Довга череда принижень і догождання, чи буде якась імітація родинної злагоди, буде якийсь вогник надії, на щастя, на створення сім'ї. Поїзд стояв вже кілька хвилин. Пасажири з важкими торбами спершу юрмилися у вузькому коридорі, а далі повиходили, вагон майже спорожнів. Тільки Валя не могла не те, що вийти, навіть визирнути у вікно. І дочекалася. У двері купе зазирнув високий хуторлявий чоловік з темною кучмою кучерявого волосся. Він, мабуть, зазирав в усі купе, тому вираз його обличчя був розгубленим, наче він втратив щось цінне і перестав уже вірити в те, що віднайде згубу.